Звісно, для полковника Журавського з дружиною. Дмитрик радісно кинувся на зустріч, перегнавши навіть цуценя, яке перетворилось із часу їхньої останньої зустрічі на цілком поважного собаку середнього собачого віку. Все було зовсім, як раніше. За великоднім столом всі, кому належить. Маркіянові дочки, Заті, Журавський з дружиною і вона Валентина. Марк не приховував задоволення, мало не вголос, перелічуючи гостей. Усі-усі, хто йому милий і любий, зібрались за цим столом. Одне місце біля Валентини залишилось поки що вільним. Валя внутрішнього тремтіла, здригалась від кожного телефонного дзвінка. І от нарешті дзвінок у двері. Він, знайомий голос у передпокої. Віктор. Внутрішній голос розчаровано «спітк» чи «спітк»? Ні, такий «спітк» – «спіткнувся на цьому «кт» посередині і загарчав останні «мар»». Вона йому не рада. Віктор із задоволенням зазначив, що для нього місце залишили поруч із Валею. Під скатертиною поклав руки на її стегно. Рука трохи тремтіла, його била нетерплячка. Давай не будемо довго сидіти за столом, гаразд? Вона не відповіла. Впізнавала ці хапливі рухи. Це прискорене дихання йому хочеться, голодний. Хоче сюрбнути її крові. Вампір. А вона не дасть, закриється. Як вчила Софія Андріївна уявити, що довкола не проникна прозора капсула, що між ними горить вогонь або тече вода? Мабуть, вогонь краще, хай обпече пальці. Віктор справді відчув, що між ними щось не так. Валентина, завжди м'яка і готова до цього потаємного акту донорства, сьогодні чомусь замкнена на три замки. Не відповідає на його дотики, не плавиться під його пальцями, не дозволяє проникнути, взяти, не віддає, чому, що трапилось. Може, з ним щось не так? Чи з нею? «Нічого, він зможе розворушити, зможе знайти щелинку, через яку потрапить усередину фортеці». Бач, замкнулась. «Ласкою не хоче? Може спробувати по-іншому?» «Поки що не можна, по-іншому це поскандалити. Отут, при всіх не вийде, Маркіян не дозволить». Маркіян взагалі виявився твердим горішком. «Як до нього не підходь, як не намагайся влізти в душу, Пускає лише на стільки сантиметрів, стільки відмірів сам. Смішно сказати, вже так довго працюють разом. Всі навіть вважають їх друзями, а він, Віктор, навіть наодинці із собою подумки усе одно звертається до директора по імені і по батькові. А щоб просити зайвого і не думай. Особливо після випадку з бусом. Марк вважає себе персонально видним у цій історії. «Я це дозволив, я допустив, моя вина й квит». Воно йому Вікторові не вадить. Хай собі молиться такається, хай возить квітки на могилу Романові. Але тепер кожен крок Маркіян прораховував на предмет безпеки для людей. А це обмежувало простір для діяльності. Замислившись, Віктор пропустив тост. «Так, не годиться, дорогі гості, хоч до вуст піднесіть», помітила повний келишок господиня. Після вчорашнього розговіння і Вікторові шматок у горло не ліз. А господарі все перепрошували і припрошували. «Антуанетта справді господиня на всі сто!» «Накрила стіл! Хоч їж, хоч дивися!» «Картинка!» «І на смак фантастично!» «Шкода, що в людини лише один шлунок!» «Більше, ніж влізе, все одно не з'їси!» «І на три дні наперед запасу не зробиш!» У двері знову подзвонили. Валентина відчула, що серце стукає то часто-часто, то через раз. Хоч би Віктор не пас її так своїми очістками, помітить. Віталію Сергійовичу, вітаємо в нашій хаті. Гостина зустрів підполковника Маркіян. Христос воскрес, стримано привітався Донков, гострим оком окинувши гостей за столом. Марк посадив новоприбулого поруч із собою. Частував, наливав. Антуанетта зраділа, що з'явилась нарешті за столом людина, яка не об'їлась надміру вчора, і цілком здатна осягнути могуть її кулінарного таланту. Валентина почувалась не просто поміж двох вогнів.